Hej där och välkomna till Carlos podcast som man säger, många säger podcast eh, Välkomna tillbaka säger vi till varandra och vi är lite piggare idag än förra veckan tror jag, jag heter Leo Det är jag som är och så vi är definitivt piggare än förra veckan eh, Trots det ett läge, ja. jag, jag lider fortfarande, jag kalla det, lida av det, hur känner du av det? Ja, jag känner av det, men jag, ja, jag vill inte heller säga lite: man har det. Ja, jag har det och jag, jag tycker att jag vänjer mig lite med det. Jag bara gillar det här att somna runt, eh, jag är sugen på att gå, gå och lägga mig runt åtta på kvällen. Och så vakna. Innan klockan ringer, långt ja. innan klockan ringer. Egentligen är det som man vill ha det alltid. Ja, det är skönt att gå upp på morgonen. Jag vet inte varför man, eh, man gillar att ligga i sängen till tio... Men, jag tycker det är ganska gött att vakna upp ja, fem och så kanske ligga och dra sig till sju ja. och gå upp. Det har ju aldrig, vet andra bildet gör jag aldrig, nej, nej, man bör, gör jag aldrig det annars Men blir inte skämmas alls, liksom. Nej, jag tycker det är ganska gött. Och nu har vi ju varit hemma i vad är det, fem, fyra, fem dagar. Mm. Och ja, jag fortsätter med detta. Vi, vi, jag och Samo fick. Fick hålla oss igår och... Nej, vi får inte gå lägga sina innan åtta. nej Vi håller oss uppe. Vi fick till och med gå ut och ta en promenad. Klockan <laughs> sju. Ja, nu går vi ut och promenerar för det här, det här går inte. Ja. Så vi kämpar. Nej, vi, vi lider inte. Vi är vi jetlaggade. Ja, det enda tecknet på att vi har varit utomlands är att vi är tetta. <laughs> ja, för det, på, finns på ingen, för det finns ingen bränna. Nej. Att helt borta. Eller helt på jag ja, vi, vi hade ju kunnat ljuga och säga att vi har det. Men, så att ni ser oss men... Vi ska värliga ärliga mot varandra och er, ja. vi har bränna. Ska vi då ta och dedikera detta härliga avsnitt? Ja, det brukar vi ju. Ja. Jag tycker det är bra. Jag tror att det är uppskattat både av de som lyssnar och framförallt av de som får dedikationen. Min mamma fick ju förra avsnittet. Stämmer. Mycket glad om för det. Ja, det var hon. Ja, men hon ska inte få detta. Nej. Och visar vi vilka vilka människor vi är att vi tar inte emot sponsor skap, än så länge, än så länge alltså rätt deal är, ja, har ni något så mejla oss kalliospodcast Ja, vi är inte omöjliga men eh, dagens avsnitt ska vi dedikera till eh, du får, vi får gå tillbaka lite i tiden eller rättare sagt en dag för oss ja. eh, till den här stora kraschen i eh, Malmö ja, jag är i Skåne i alla fall ja förlåt för mig är det samma sak ja <laughs> Det ligger i det här området i alla fall. I Skåne sämmer eh, flertalet eller flertalet bilar det tio. Det var väl 50-60? Det var 50, ja. precis. Det var massor med bilar. I, I båda körriktningarna. Ja, det var precis. Det, var Jag lite... det. det, det, det är ju någon idiot som har åkt förbi. blir oh, kolla där! Mm. BOOM! Ah. <laughs> det, det är fantastiskt. En, fantastisk en Anna Nicole Smith-krock. När hon då var H&M's bikini modell underklädningsmodell så- Ja, jag tror det var spår på... upp Nej, jag tror att det, trodde, är det jag börja med- som... skit... Ah, ja, det... det var fan. Attraktiva brudar- vi sen av äggen på ja. stora pausen. Det är bara ett, de... recept för, för katastrof. Ja, och nu var det väl is, tror jag, som låg bakom. Ja. Men jo, åter till vår dedikation. Och det vi vill dedikera ju då till dem som kommer- och ser till att allting funkar igen. Alltså kommer efter räddningspersonal som rädda människor- de som städar upp, jag vet inte om det är brandmän och så här, men de fix killarna och tjejerna, vad kallar vi dem för? Jag vill säga, röjningsarbetare röjningsarbetare ja, det är ju ja. de bärningsbilar och, och andra typer av människor som, som gör ett skitbra jobb, utgår jag från, och ett väldigt viktigt jobb vet jag. Men de får inte den uppmärksamhet, de kanske är värda, känner jag och känner vi. Kameran har ju försvunnit när de kommer dit. Ja. Vi får, se de, vi får ju se de blå ljusen och, och jag vet inte om det är en vanlig vanlig, jag ska inte säga vanlig krasch på, på en väg och det kanske är en eller två bilar, då är det ju räddningstjänster som brukar dra, dra väck bilarna tror jag. Men i en sån här stor situation så tror jag att det är nog mycket annat som, som kallas in och det är de här människorna som, som gör allt jobbet, som får igång trafiken igen så måste ha haft fullt upp ja. många övertidstimmar i jag tänker på det för de kan ju inte gå hem bara efter att alltså... klockan är fyra nu, Nej. <laughs> nu går vi jag hoppas att de får en stor bonus och att någon bjuder dem på en helgmiddag för, liksom för alla andra människor så tänker man ju att när då de skadar och eventuellt kanske någon som död och har död har körts därifrån och ambulans mm. att det typ är över men så är det ju inte men de verkar, de verkar vara skickliga som fan och det är ju någon, någon typ av maskineri där och som bara sätts igång och... Nej, duktiga killar och ja, Män och kvinnor. Män och kvinnor, absolut. De ska ha ledare det. Ja, här får ni i detta avsnitt. Varsågod. Ska vi gå över till och prata om vad som har hänt i veckan lite? Ja, absolut. Vill du börja och berätta vad som har hänt? Eller, ja. ja, jag kan börja prata lite om... Hoppa på direkt problemet äh, ångest. Det är ett härligt ämne, tycker jag. Absolut. Äh, ångest efter semestern, ja... Ja, där kanske man kan säga att jag lider utav det. Jag har varit sån, ända sedan jag var liten, att varje gång som jag kommer hem från semester, en längre semester, så får jag sån ångest att komma hem. Det, jag känner aldrig att jag är klar med semestern. Att det är aldrig alltid någonting som jag riktigt... Jo, man kan längta hem efter saker, men det var alltid skönare att vara borta. Så det har alltid haft lite problem med. Men... Samtidigt som den här gången så känner jag... Nu var borta i nästa tre veckor. Jag känner full, ändå en väldig energi. Jag känner mig som en fräsch ny start. Jag får bara fråga. Känner Kommer ångesten eh, även de kanske två, tre sista dagarna på en ledighet? För man vet att nu är det snart slut. Ja, det, det gjorde det. Men när, när, där vi var på den här eh, väldigt isolerade ön ute, utanför Thailas västkust. Där, där, där var man ju offer för... Eh, Island Time, som vi kunde kalla det. Att hade ingen aning om vad klockan var på dygnet. Vi hade ingen aning om vilken dag det var. Och Jag skedde i och kolla Jag visste ju knappt att, vi, att det var två dagar kvar innan vi skulle flyga tillbaks Nej. Jag hade ingen koll på det. Vanligtvis sa vi det, men den här gången hade vi. Att det. Men det här gången äh, sen, starka såklart första dagen när vi kom hem ja. äh, på kvällen. Men man somnade ganska göttet så jag inte hade fått en blund äh, på hela flygningen hem. Och vad var det, 17 timmar och sånt. Men visst var det så att upplevelsen, alltså när vi var på den här ön och gjorde ju ingenting. Mm. Det var härligt. Att upplevelsen av det var ju som bäst innan vi började tänka på hur många dagar det var kvar. Vi hade väl när det var tre dagar kvar så vi satt oss och räknade lite pengar och sånt. Ja just det. Det var fortfarande roligt de tre dagarna som återstod. Ja. Men härligast var ju då när man, inte, som du sa, man tänkte inte på, typ som i början på ett sommarlov så tänker man inte alls på att det här kommer att ta slut. Nej, nej, nej. Det var precis som du säger att vi hade, vi hade så många dagar som man, man engagerade sig inte att, att sitta och läsa eller sitta och läsa, men räkna hur många dagar det var kvar för det var varför skulle man göra det? Ja ah, nu, nu, nu är det sju dagar kvar, nu är det sex dagar kvar. Jag gjorde inte det och så följde man in i det mösset så när det var tre dagar kvar så, så var det fortfarande jag märker inte det. Så det var härligt på, på det sättet. Så har jag inte gjort tidigare. Men eh, både när man kom hem. Fan också, nu är det slut. Det är därför jag fortfarande inte har packat upp min väska här. Nej, det har faktiskt inte heller gjort här. Den är, den är ganska, ganska stor, uppföljd mitt på vardagskönsgolvet. Som eh, en påminnelse att ja, jag, jag kanske fortfarande är kvar i Thailand. Nej, jag kan fortfarande är kvar. Men där har jag, jag vet ju att jag har massa minne. Jag har, jag har massa bilder. Jag har min imperialisthatt. Mm, mm. Och jag är klar att minna finns där, minna finns inne i huvudet, men det är alltid gött att se den. Vad var det första du gjorde när du kom hem? Sov. Så. Okay. <laughs> så sagt, det var en lång flight, det många sömlösa timmar, så det, det var det jag gjorde. Ja. Så det var som hänt i veckan lite för mig. Det har andra stora nyheter, men jag vill först veta vad som har hänt i din vecka. Ja, banke. vad hände i det, det, först så jag såg jag ju på den här Prometheus, den här filmen yes. eh, På flyget faktiskt hem Väldigt långt efter de flesta andra tror jag Och jag hade li, liksom fått reda på Eller jag hade på något sätt på långt håll Följt, äh, inte följt debatten Men följt att det var en debatt i alla fall Om handlingen, om det var konstigt eller inte Om filmen var bra eller dålig Och så, där. Och så såg jag filmen Och på flyget och var ganska trött Och satt, ja, men det, Liksom den bästa filmupplevelsen får man kanske inte på ett plan Så jag kanske inte tog in allt av filmen Men eh, jag tyckte inte den var varken särskilt dålig eller bra Men sen så när jag kom hem Så började jag direkt läsa Alla, inlä inte alla inlägg Men massa inlägg och krönikor och, och, och liksom analyser av filmen Och blev faktiskt ganska besatt av det där Och det är ju mest sågningar ja. Så på något sätt skulle man kunna tänka att Varför gör man det? Det är väl inte bra Jo, det är skitbra för oavsett av hur många sågningar jag nu läser av liksom hur, hur, hur dåliga karaktärerna är och hur konstig handlingen är, så blir det, filmen blir lite bättre men den blir längre kan man säga. Mm. Filmupplevelsen fortsätter. Jag gillar verkligen det här. <laughs> är det här någonting som du kommer fortsätta ja. med? Du tror det jag tror det. för Jag gjorde något liknande med The Dark Knight Rises, väl den sista, eller senast i alla fall Batman-filmen. Ja, stämmer det. Och den blev också, hittade också lite sågningar och sådär. Och jag höll med om dem, men på samma sätt det påverkar inte vad jag tyckte om filmen från första början men filmen blev då längre om man skulle kunna säga så. Så jag tror att 2013 så ska jag konsumera film på det här sättet. E <laughs> liksom se filmen sen läsa sågningarna och gotta mig det. Men sen så kanske inte alla filmer engagerar inte folk så mycket så att de går Nej. ut och skriver. Men jag tycker också det är härligt att läsa analyser av tv avsnitt som jag precis har sett men det är inte riktigt samma sak men det är också det här att upplevelsen förlängs ja, det är lika filmer ju, måste ju vara upphypad också ja. som, jag tänker tänka mig både Batman och Prometheus mm. var ju båda väldigt upphypade speciellt i Sverige som Rapaz var med det. I, ja. i Prometheus ja, det var väldigt bra, tyckte jag Ja, det, du, jag kommer, du nämnde den här filmen tidigare och jag försökte... Ja, ja, jag har sett den. Men jag kommer inte ihåg. Jag kommer knappt ihåg handlingen. Och det, det är mitt facit. Nej, den var inte så bra. Jag kommer inte ihåg ett skit om men, den direkt. Men skrev du något inlägg? Nej, jag har inte skrivit något inlägg. Du nej, inte. har inte gjort det? Nej, jag gör jag, jag sällan det. Eller aldrig egentligen. Ja, men du får se 2013. Ja, det kanske är dags att men, men det jag tänkte på också var att... Eh, Ingen verkar komma ihåg vad Nomi pass karaktär heter i filmen. Inte jag heller. De, så när det skrivs om filmen och när hennes karaktär nämns då skriver alla Nomi, alltså hennes namn. Men de flesta andra karaktärerna som jag inte heller kommer ihåg på men då benämns de som karaktärens namn i filmen. Och det är ganska smart att, ha ett kar att ens karaktär i en film ska, namnet ska nämnas väldigt sällan och vara ganska konstigt så att ingen kommer ihåg. Så sprider man sitt eget namn istället. Det är perfekt för henne. Alla vet ju vem Charlize Theron är till exempel. Som yes. Hon har inte samma behov. Nej, Ehh... hon har gjort sitt. Ja, inte gjort sitt, men hon har gjort sitt hon namn. Hon har gjort sitt namn. Alltså, ja, precis. Precis. Ehh, nej, men, så det Du sa vad som, när man, när man pratar om, om Bäckfilmer. Det är ingen som säger Haber, men alla ser ju Persbrant. Mm. Det är ingen som säger Gunnar Larsson som hans namn i filmerna är. Nej, det kan du säga, ja alla säger ja, ja Bäck kom in i den scenen och så kom Persbrandt efter hård som en djävul. Men det får man tänka att Gunnar Larsson-karaktären inte är så långt ifrån den person som Micke Persbrandt är. Nej, han antagligen inte. Eller? Men för det var ju någon, någon annan som spelade Gunnar Larsson innan Persprant gjorde det. Ja, ja, det. ja, vem har spelat? Har inte... Ja, vad heter han nu? Har inte det... Rolf flaskor spelat? Lassgård är det nog. Ja. Ja, nej, det är Just Ekman då som är Martin Bäck, va? Jag kommer, med andra, jag kommer ihåg med en annan jag kommer ha att eh, han som säger Laskold skulle vara lite den hårdare karaktären ja. i någon gamla gammal men det är så att säga, kul att att Persbrandt eh, han, han nämns speciellt i den annars men han har han har ju ofta den eh, Halminton filmer Ja. Det är inte alls samma grej som det jag säger nu men det är ju alltid kul när till exempel Jeep som är ett märke mm. blir en, ja. namnet på en typ av bil. Ja, vi, och ja. iPhone blir namnet på en typ av mobiltelefon Det är jättestörande tycker jag när folk säger iPhone och menar smartphone Eller telefon Ja folk Det, ja, ja, det ja, finns ja. Säg, folk säger det. Ja. det första jag gjorde Var också att sova Men nästa dag mm -hmm. Första hela dagen tillbaka i Sverige Så på kvällen så kollar jag på stjärna på slottet En tv-serie som jag inte har kollat på så mycket innan Men jag har sett några avsnitt Och nu blev jag helt fast i den För det var så jävla trevligt det var det trevligaste jag någonsin sett på tv. Hög mysfaktor. Ja, Man märkte att det här gänget Claes eh, Malmberg och Robert Gustafsson Filip Sandén Fröding, eh, Fröding och, och även yes. det Kanske missar mm. någon också. Ja, de gillar verkligen varandra. Och hade verkligen skitroligt och skratta mycket. Och sådär. Och det var så otroligt svenskt. Jag tror inte att de har samma trevlighet i Thailand. Alla är väldigt vänliga. Mm. Men jag tror att den här trevligheten som visades i det programmet och i vissa andra program också på spåret är också väldigt trevligt. Det har inte funkat i USA för tävlingsmomentet i programmet är för litet om du förstår. Det är ju ingen som när någon svarar fel åker ner i en lucka där det är slime. Det låter ju jävligt Men det är något mys så är att alla kommer överens på ett härligt sätt. Och vad härligt det var. Vad starkt det kändes. Men det är, ursäkta, men vi har, jag har kollat på det här programmet. Men det är inget tävlingsmoment nej, nej, nej, i det, nej, här, det, det inte, här. Utan det är bara man sitter och pratar ja. om... Jag vet, min, min sambo satt och kollade på det precis samma som du satt och kollade på det och sa att det var fantastiskt sa hon inte det? Liksom? jo hon sa att det var jag fantastiskt det, ja. och jag tyckte att, jag jag hade velat se Robert Gustafsson när han försiktigt och pratar om sig själv och folk får fr fråga honom saker ja. Ja, man har ju sett det mesta han har gjort man har skrattat flera timmar till det han har gjort men jag tror alldeles att jag har sett en, en intervju med honom och det här blir ju kanske, jo det blir lite ett intervjumoment när de frågar honom saker men han får främst, först och sitta och berätta sin egna mm. så det men det, det här ligger där på SKT Place jag tänker att jag har sett några intervjuer med Robert Gustafsson men att han, då, att han då har en eh, tendens att fly in i sina, sina karaktärer eller röster du vet så skämta till och helt plötsligt så pratar han som jag vet inte, Rickard vad heter han? Eh, Tom Tony Rickardsson, Rickardsson. Några, ja, några meningar och så här men eh, det är inte den stämningen i stjärna på slottet utan där ska man ju då vara... Det, är lite ja, det är, ja, precis. Och nu vet ju alla hur de ska vara. så Det här är kanske femte säsongen eller någonting. Ja. Så alla har ju sett i alla fall kanske tre, fyra program innan, minst. Och så vet man att ja, men nu ska de berätta lite om min pappa och mamma här och så där. Han hade nog inte kunnat göra det där. Det hade inte funkat med den i den gruppen om man skulle köra in en torre Rickhansson. Nej, kanske inte. Jag tror inte det. Nej. Men så det var härligt att få Sverige i koncentrat på något sätt där, slängt i ansiktet. Det låter som att det inte var trött, men det var inte Jo, du fick ju en facial med ja. Sverige. Ja, <skratt> nu är det faktiskt så att det har hänt någonting mycket viktigare än det vi pratar om nu, men det hände ju inte den här veckan som har gått. Men ja, jag lämnar över ordet till dig för en liten stund. Så får du berätta. Det hände, ja, tack så mycket. Det här hände ju för nästan tre veckor sedan den 26 december när närmare bestämt vi lämnade Sverige, vi lämnade landet på morgonen mellanlanda i Paris och i Paris landade jag ja, som en man i ett förhållande men när vi lyfte från Paris så var jag faktiskt en förlovad man jag exakt och... Tack <laughs> Jag och min Sambo som jag för övrigt inte kommer Kalla henne längre då Utan jag får kalla henne min festmö Ja det är låter stort eh, Ja alltså så här, jag, i, jag frågade Hennes far en lov eh, Fick ett ja Eller high five snarare eh, Du tolkade det som ett ja. ja Ja jag tolkar det som ett ja eh, Jag har inte fått några, några invändningar men, eh, Och eh, gick ner på ett knä Men eh, Ask och jag ringde och frågade om hon ville gifta sig med mig. Och hon sa ja. Sa hon det direkt eller? Det, ja det blev väl några och herregud innan men till slut så kom det fram ett ja. Men det var bra herregud. Ja, ja, ja när, jag, när jag såg hennes ansikt så var jag nog aldrig riktigt rädd för att, hon, att det skulle bli något annat svar än jag. Plus att det hade blivit en väldigt jobbig resa om hon inte hade sagt ja. Ja, ja. Det... <laughs> Eftersom jag hade elva timmar på en fly till Thailand och sen. Um... Om man tänker att det hade varit ett filmmanus så hade det varit en intressantare film. Om hon sa nej. Ja, det uh... hade väl blivit en, en romcom. Ja. När jag har två och en halv vecka i utlandet på mig och finna tillbaka. Ja. <laughs> och få hon att säga ja. Men uh, nu slapp det detta. Ja, som tur. Ja. Tack och lov. Ja. Och hon svarade jag och... Uh... Ja, jag vet inte. Det, det, det, var, det var svårt att, att förklara hur glad jag blev, ja. faktiskt. Och det, eh, ni märkte ju, som, som faktiskt var med på, eh, under frieriet, fast lite längre bort och tog bilder. Ja, ja. lite sudda bilder. Lite jag, men... jag bilder, men äh, ändå. Att, eh, jag var väldigt tyst och var väldigt nervös innan. Mm. Eh, jag hade inte kläkt liksom, no många många bokstäver eller ord. Innan, innan det här skedde vi hade ändå fyra timmar på oss mm. och det var ganska tätt in på oss och jag faktiskt tog mod att göra det <ownership> och eh, även efter det så var jag fortfarande väldigt, eh, det var svårt att förstå att det faktiskt hade hänt att jag, att jag faktiskt hade lyckats ja. eh, men det var en, en otroligt härlig känsla och eh jag ligger bara, jag tänker på dig Ja, ni var så här härligt uppspelt här också Såklart, när vi kom tillbaka till det. Ja har hade gått iväg såklart Ja, ni gjorde det fint Ja, ja Bara det tar lite avstånd Våran andra vän som var med säger att mm, Jag är lite dålig i magen Ja, precis innan, det hade jag gått på toa så, Ja, precis ja. Jag tänkte, fan, nu blir det ju skit Nu spräckte vi allt i uppenbarheten ja. som händer nu Ja, jag trodde, det här blir ingen överraskning alls Nej, du var ju... lite där. Alltså. Nej, jag är arg i filmet, jag tänkte, så är det en härlig stämning så att nej fan jag måste på toan ja. <laughs> Nu Vi började prata lite om hur härligt 2012 har varit eh, Och jag sa att 2013 blir bättre Och eh, Ska vara så har lite svårt att komma ihåg Exakt vad jag sa För det var så mycket tankar som flög fram och tillbaks Och jag har lite svårt att komma på Exakt vad som, eh, vad som hände Men till slut så Ja, som sagt Ett knä, en ring, en fråga ja. Och det bästa svaret ja men det, vi stod ju så att man såg eh, din sambo, eller förlåt, din festmös eh, ansiktsuttryck lite i alla fall ja. och det syntes ju direkt att det var, ett, det var jag vi, ja så. men vi stod ju och fotar då lite längre bort, det blev lite sunniga bilder men det finns ju ändå <laughs> ja de <klart> finns <laughs> och man ja, kanske men... kan förbättra dem om man tar hjälp av någon som kan sånt också ja det får vi lite efter jag vi vill arrangera att bilden ute på, på landet det, ser lik, det är ganska likt <laughs> Ja, precis. eller så får vi bara göra det igen och så får någon överraskad igen. Jag har fortfarande svårt att tro att hon, att hon inte var att hon inte har anat det att det blev sån överraskning. Ja. Det, jag tror trodde faktiskt inte det. Jag trodde inte att ni blåste det. Det tror jag inte. Nej. Så, som nej. du tror, det skulle jag absolut inte tro men eh, nej, det var många andra faktorer som nej, de måste ju fatta. Men om... anledningen att gjorde det, anledningen att vi gjorde det i Paris var ju för att Paris har betyckt så väldigt mycket för oss. Mm. Min väsme både ett år i Paris och ja det var ju, som alla distansförhållanden så var det ju det var ju upp och, upp och ner väldigt mycket upp men det var ju tufft emellanåt väldigt tufft. Men när hon då kom väl flyttade hem så insåg vi att vi klarar vi detta så klarar vi. Vad finns det som inte klarar då? så Paris har betydligt väldigt mycket för oss och det, så, därför såg det som perfekt tillfälle. Var det du som stod <skratt> till att vi väl landade Alltså inte så att du styrde upp i sista stund men... Ja vi skulle ju egentligen <skratt> äh, ta ett direktflyg som typ 50 <skratt> Nej, men... var mindre men Nej men inte så. <skratt> men okej. Okay. Nej men... Uh, uh. Men var liksom... Snackade du mycket om det sen? För ni hade ju sen då två nätter ifrån oss. Nej, det hade ju inte direkt. tog lång tid. Oh, Men du... ni hade ju eget rum i alla fall. De bodde på <laughs> var det också du som styr upp det? Eller? Att skulle <laughs> ja, det var ju det var lite dumt att vi skulle sova i våningssängar eller i ja. extra sängers. Nej, det var väl ganska självklart. Nej, så blev det ju automatiskt att vi sov i vårt vår rum. Men jag, hade ju, ju, ja, jag hade ju beställt eh, en extra bungalow ja. på eh, ord Jättekul, ja, vi kan gå in mer på det sen eh, På den här som var på så att vi fick två nätter eh, För oss själva på en annan strand mm. Och eh, Ja Vi har ju fått mycket tid för oss själva också I Bangkok eftersom vi hade tidrum rum eh, Men det var ganska skönt eh, Att ha ifrån er mm. <laughs> ja, det Är om Vi ja, ja, vi kan kanske få lite egen tid eh, På våran strand Ja vi vi kan prata en del om det och, Men jag tänkte ju mest för, för mig så Så är det här Det största man kan göra Det, det här med bröllop och sånt Jag ska inte säga att jag är intresserad av det Det är jag Men för mig är det största Beviset på att, på att jag älskar Min vänstma Att jag har förlovat mig ja. Sen är bröllopet Är det fel så bonus Nej, men men ni har inte liksom, det är inom ett, två år eller någonting, va? Ja, det är en sista på halv. Ett, och tar, ja. Ja, ett, och ett och ett halvt år. Men det kommer ju komma, för som vi pratade om lite innan vi började spela in här, mm -hmm. nu, att, att din sambo kanske har, har liksom, föreställt sig sitt bröllop. Eller att hon har mer, klara bilder. Och du har inte det. Nej, men du förstår väl att det nu kommer bli många olika saker som du förväntas ha en åsikt om. Mm. Och jag, jag, jag har ju aldrig varit i närheten, och så här, men jag har ju hamnat i situationer ibland där man får konstruera en åsikt av någonting man måste säga, gillar du den bäst eller den bäst och man inte har, alltså det spelar mig verkligen ingen roll men är du duktig på det där <laughs> konstruera, jag tror det jag menar det känns alltså, konstruera en snabb lögn ibland men ja här, de här diskussionerna har ju faktiskt redan börjat jag trodde inte att de skulle komma upp så snabbt Nej. Om vart ska vi vara uh, hur hu hu hu man gäster och så vidare. Jag var inte beredd på att det skulle komma så snabbt. Det, det ska bli erkänna. Jag är uh, lite omtumnad av det. Mm. Uh, men uh, det, det kommer att komma. Det, det som jag tänkte på mest, det var. Nu ska vi fixa. Förlåningsringarna. Yes. För de ringarna som jag hade köpt. Det var. Jag, jag tyckte att jag det är smart smarta valet att jag köper. Uh, ett par ringar som... På släta ringar, bara. Eh, som... Eh, ja, vi klart, vi behåller dem. Men vi kommer inte ha dem, använda dem. Utan vi gör riktiga ringar när vi kommer hem till Sverige. Det tycker jag är jättebra. Eller var jättebra. Ja, jag har såg inte så mycket annat. Eh, det, självklart ska hon välja sin egna ring. Eh, men jag var tvungen att har någonting där. Eh, på plats såklart. Det ser jag som... Närmast i framtiden. Och det, det kommer vi göra. Nu. Det har vi redan börjat kolla på. Men... Sen så kommer ju även frågor, om men var vad, vad någonstans ska vi ha det? Och då, det är, det är ju ett och ett halvt, två år kvar. Ja, men man bokar nog väldigt långt innan eh, kyrkor eller fält, <laughs> fält vet inte vad man vi boka. Men, eh, det beror på hur man Ja, bli. lokaler. Ja. Ja, ja, precis så jag bara prata lokaler. Jag blev lite tagen på sängen där faktiskt. Jag, ja. jag trodde inte att det skulle komma att oss så fort, men ja, mer och mer så börjar jag väl förstå att ja det ska skytas så jag jag att jag, jag vill nu gärna ha eller jag vill ha en en i det här bröllopet i fall absolut hon slutade högstadiet. Ja. jag men jag men jag men jag men jag men jag men jag men jag men jag men jag men jag men jag men jag men jag jag men jag jag men jag jag <laughs> Först har jag tänkte på vad fräckt att ha på landningsbana ja. med feta jaktflygplan som flyger över huvudet. Och ska man sticka iväg snabbt på, på smekmånen Ja, så. så kan man så här, ha planen så att de jättemotorn bara blåser all mat på gästerna. om ni är jag, så, så här. <laughs> Precis, Fast, tror jag. Alltså, ja. Ja, men jag, jag vill ha fast snabbt insett att det kommer inte bli så. <skratt> <skratt> men jag vill bara säga jag tror även din festmö kommer tvingas hitta på åsikter för så här, vill ni ha servetterna vikna på det här sättet på tallriken eller på det här sättet på samma sätt bredvid tallriken eller på eller alltså liksom, hon jag... har väl inte heller färdiga åsikter om allting så nej, det är nej, nej, intressant nej. Det, det, ja, det finns nog människor som har mer, mer klara bilder på, på bröllopet min festmö har mer klara bilder än vad jag ja, okay. har Mm. jag vill ju gärna spela DJ på ett jag är ju inte DJ men <laughs> då är det tydligare Säg, ett och ett halvt, ja. två år så får, så får, det behöver inte bli någon crash course i så fall utan du tar det en tid nej. och så får du spela barnsektionen ja, snabbt <laughs> krokodil ja. det var länge sedan ja, så, ja, vi, då vet vi att våra kära vän Carla kommer också vara här inne snabbt krokodil alla våra vänner kommer att vara inne på <laughs> Ja. Nej men så det, det är den absolut största här nyheten för mig. Mm. Och eh, jag hoppas att jag tror att ni delar samma glädje. Ja det, ja, det var verkligen fint att få vara med och, och fota och sen så prata med er efter. Och, när, när det var så här uppspelt. Alltså. <laughs> Nej det var jätte, jättefint faktiskt. Det måste ha varit helt, helt annorlunda människor att prata med just då. <laughs> ja, jag, hade, jag hade velat se det genom era ögon. Också. Men jag, jag, jag tror att jag sa grattis. När vi var där på Flipkans. Annars så säger det nu igen. Grattis. <laughs> det, det, det flög nog många grattis fram till borsten. Säg man grattis ens? Det, det funkar för mig. Jag vet inte ja, hur du menar. Jag är glad för det skulle jag. Ja. Så ett grattis blev jättebra. <laughs> topp tio, topp tio, topp tio. Jag gjorde förra veckan när jag sa att jag bara skulle säga så den veckan, nu kommer det igen och det är dags för topp 10 som är en av våra fasta punkter i Karolios podcast och förra veckan så gav jag dig uppgift att ta fram en topp 10 lista över reklamslogans kallar jag det. kanske lite slarvigt att kalla det för reklamslogans jag arbetar ännu i den här branschen men du förstår vad jag menar och um... nej, nej. <laughs> Okej, okay, då får vi se vad, vad den här listan innehåller. Men eh, det ska bli spännande. Jag har inte fått se den. Eh, så jag får se den först nu. Yes. Eh, jag har eh, inte rankat dem den här veckan. Nej. Ska jag. Eh, det, för det var eh, ja, en del roliga. Jag var självklart på, på roliga och sådana som man, som man minns. Ja. För att de var roliga. <laughs> oftast då. Eh, jag har gått rätt på list. Nu ja, jag, jag, jag eh, inte bara svenska. Ja, men det är bra. Eh, för jag Självklart så googlade jag på internetet ja. och hittade massor. Ja. Det finns massor med porr också. Men jag hittade framförallt massor av slogans. De första två är ganska uh, roliga. Uh, det är American Airlines som jag båda två. Aha, ja. Och den första är American Airlines, fly the American way. Mm. Vilket jag tyckte var kul. Eh, en, eh, för för det, tänkte, det. första jag tänkte på. Den här, fly the American way. Då tänkte jag okej okay, det är bara amerikaner här på. Då måste de sätta på i alla fall två extra jetmotorer. Ja. För att de är tjocka. Och jag tänkte. Fly the American way då, då vet vi inte. Då kanske du landar i Bagdad. Eller Mosul. Ja, ja eller, man kan na, men, landa på många olika ställen <laughs> Ja. Eh, Genre ja, borta i väst, eh, mellan Mellanöstern menar jag. Där landade du där. Och då såg jag deras andra, American Airlines, den här den andra. Rest, keep warm and drink liquids. Står det så? Ja, ja okej. Okay. Det, det var inga, inga? att Det var rest, keep warm and drink liquids. Det känns som att det står på någon så här överlevnadsguide om vi kras äh, kraschar. Så tänk på det här. Det kanske är med på deras äh, säkerhetsgenomgång. Och under stolen så hittar ni en flaska ja. äh, Jack Daniels. Så sass. Kom ihåg att inte blåsa upp flytvästen för en att planet. Amerikanerna amerikanerna kommer att vara lika svårt att ta sig ut från flygplanet farlig. Skulle det här gudarliga bli en, en, en killkärja mob här i Sverige? Ja Ska du måste, du, ha du, åh, alla. Det skulle jag vilja ha ha ha ha ha det ha ha det ha <laughs> ja, ha Det ha ja. ha kan ha ha det ha ha ha väldigt långt brev blir det. ha ha ha när företaget som gör iPods, iPhones så I uh, Bite into an apple mm -hmm. Alltså byte som megabyte Jaha. så Bite into an apple Och det är faktiskt loggan, de har ja. ju ett, ett bett i äpplet jag Tyckte det var lite kul Det var kul Det var det Fyra är Army Co Också amerikansk, de gör militärkläder ja. De har slogan Clothes not to be seen in Ah, nice, för ja. du vill inte se allt för flash ut på slagfältet. Nej. De ser dig. Ja. <laughs> eh, då går vi på den. Nej, vänta inte. Jag har en avuletansstyrelse som jag vill nämna. De är in... duktiga på slaggäns i USA. De är ja, väldigt... De, de går in väldigt för det. Men det, det handlar mest om att, om att synna det i Sverige också. Men det var annorlunda på något sätt. Så jag kan inte sätta fingret på. Eh, då var det den här. Uh, företaget hette Bonded uh, Tobacco Company och slog han var making smoking safe for smokers. Det? Och så jag tänkte jag var making smoking uh, safe var då inom uh, situationssäkern precis? Var det? Ja. Och uh, jag, så så jag tänkte jag var att making smoking safe så att det det är säkert, du kommer alltid kunna röka ja. För vi kommer alltid vara här ja, ja, ja, ja. Det, är säkert, det är säkert Ni kommer alltid kunna, kunna röka Så här, Säkra upp för rökning Ja, precis, säkra ja. upp för rökning Och making it safe det, Ja, det kan alla antagligen funkat för amerikaner För de Åh har också korkat Men ja. oh, det kanske var en gammal där. Det känns ju inte läge att skämta Men det är, vet, det <laughs> men Nej, det är väldigt inte... roligt. Rolig. Ja, men det är säkert någonting Att mota Allt all undersökning som har gjort som att rökning är dålig. Ja, jag tycker Marlboro, så farligt är det inte. <laughs> uh, Marlboro, de, just deras reklam har ju varit ganska uh, Marlboro Country ja. och så var det ju, no, no, någon aktivistorganisation om inte jag minns fel eller som smackade upp stora billboards där det stod Welcome to Marlboro Country och så var det en, en kyrkogård. Ja, just det. Och Marlboro har ju kringgått det här med att man inte får göra reklam för eh, tobak, eh, tobaksprodukter överallt genom att lansera ett klädmärke och sånt där. Mm. Det finns ju Marlboro, ja, vad är det jag Marlboro Classic? Jag vet inte, det kanske är cigaretterna, men det finns ju ett klädmärke i alla fall. Ja, det. precis. Och, på något sätt så, och det, det är ju cowboyliknande de klännarna. Mm. Jag tror att de går för det rutiga flanellkortor och, och sånt. Jag tycker ändå att det är ganska fräckt. Ja, det är det de jag tycker, såklart. Ja, exakt, men, men jag, jag rök ju så... Jag, jag vet inget om det. Nej, nej. Eh, då går alla på... Eh, nummer, sex. nummer sex! OLV! Har ni festen? Den är så jävla bra. Var är brudarna. Ja. <laughs> jag har inte blivit men jag hoppas att han har fått mycket pengar för det. Det enda som är lite dåligt med den, tänker jag nu, det är att man måste ju ha sett reklamfilmen. Eller reklamfilmerna. Ja, nej, jag... nej man måste inte det men... Jo det, ja. för det, det, det är ju samma alla, alla de andra Eller många av de här andra svenska är också, Du måste ha sett dem Jag tror att de flesta av våra lyssnare har sett dem För nästa är Det är frågan men jag minns den här Jag kommer inte exakt ihåg vad det var reklam för Jag, du vet, det var, jag tror det var Telia ja. När de först lanserade Sina ungdomsabonnemang så tror de kallade det för jag har ett ungdoms-inom parentes här, då stod det två gamlingar i en telefonkiosk som de ville, de ville ha de här abonnemanget för de var så billiga och så ringde de att ta till ja, för att försöka få ett sånt här så sa de någonting grymt fett med para ah, yeah. ah. De, de försökte låta ungdomliga med så här riktiga slang för att få det här abonnemanget och jag var jag vik men jag såg de här gamlingarna försöka Snacka slang Snacka ah, street ah. Alltså det är okay. okej Du in under minnet liksom Ja, ja du, det, det, det, en, blev, en, det, det blev under minnet det bra, jag. Den här också från minnet Jag tror också att det var Jag tror det var Sportbladet Rosa tinnigen har Aftonbladets Sportbelaga Varför har du en stafettpinne I handväskan ja, just det. Ah. <laughs> Och för det så jag har sett den så är det här en idrottstokig man eh, som har hittat en eh, penisattrapp. Ja, någon typ av vibrator där. En vibrator jaha, jaha. i sin eh, fru eller flickvän sambos, eh, handväska. Och frågar då, älskling, varför har du en, en staffettpinne ja. i handväsken? Och den, var inte helt eller den hade ju den här lilaktiga färgen som stafettpinnar, tror jag ofta. Har. Ja, och ju eh, känns som vi idag du inte göra det. Och det var inte så länge sedan jag gick. Ja, ja men det här var nog gott. Tror du ja, jag tror det? Ja, det tror jag det av vissa kan olika. Ja. <här> um, nästa. Lotto. Du har ju hela helgen på dig. Ja, det den är, den är ju en riktig klassiker. <här> men de gjorde ju några fler hela helgen på dig. Och så... åk, ett, var det han som hette? Ja, Åke. Ja. <här> uh. <här> bra då. Men hade den kommit nu så... Hade man bytt kanal. Ja, <här> ja men de, de, de, de var rätt i sin tid. Då. Mm, verkligen. De var rätt i sin tid. Mm. Och den, den sista... Det var kopparbärs. Jag, jag försökte hitta verkligen den, den reklamen som jag kommer ihåg. Det var när de, pratade, när de blåste upp en ballong och visade du, att du, du dricker kopparbärs så blir du inte pissig det lika ofta. Ja. Vi, jag tror att vi var, vi var nog för unga för att dricka då. Eh, men det var, det var Ronny och Ragge som var med i den här. De, de båda två, nej, de hette Lateron Römer, men det var i alla fall de, de körde samma, samma stil. Och då var det Koppabäsch direkt. Var kan, kan jag hjälpa till med någonting? Just det, och det var ju samtidigt som via direkt. Ja, det, ja precis. Ja. Ja, det det räcker ja. Och De hade slogan Party på burk. Mm. Man får väl inte göra så mycket reklam för alkohol längre. Nej, jag vet att de dock... får göra mer reklam nu för alkohol i Sverige. Men jag vet att de förr. Ja, absolut. Ja, förr så gjordes ju reklam för man fick ju bara göra reklam för lättöl lätt, ja, ja, men det precis. gjorde de ju så att nu, nu kanske jag säger fel här men på något sätt starköl brukar bara finnas i stor burk eller tvärtom på något sätt, säg att, säg att eh, Norrlands guld, alla deras starkölsburkar var stora burkar och mm. alla deras lättölsburkar var små burkar, så visar de en reklam och säger lättöl och lättölsburken ser ut som starkölsburken, fast det står då lättöl på Ja. Det var med, jag visste, ja, Men så lägger men... jag. Så <laughs> ja, bus jag Ja, det är du. Vilken bra lista du hade. Jag tyckte det var, det, var, det, var, det var ganska kul att gräva igenom. Ja. Det här. Jag tycker det här var din bästa lista hittills. Hej! Ja. Tack så mycket. Hej, det var, det var kul. Och eh, nu då i vanlig ordning ska jag ge dig en lista. Nej! Nej, det gör jag inte. Jag har ingen lust med det. Jag är trött på det här. Men eh, så är det faktiskt inte för att jag tycker att topptidlistan är ganska kul. Ja, det är faktiskt. Den är sjukt rolig. men nu du sa att vi kommer få en gäst. Precis. Ska vi hålla hemligt vem det är till? Ja, det ska vi. Ja. Men det är en intressant gäst. Det är en intressant gäst. Ja, hon ska ge oss en topptidlista. Ja, hon ska också hon ska presentera. Ja, hon kommer med en topptidlista. Ja, så hon får välja själv. Ja. Jag jag, jag sa lite här. Ja. Så det blir en, en överraskning. Och sen blir det en överraskning till då när vi får trapp. Ja av henne. Ser du spännande? Kul, att ja, du ska ja. nedskåga. Men jävligt bra jobbat med din eh, top Tack igen. Det var ju idrottsgala häromdagen. Och jag såg inte så mycket på den, jag såg slutet bara. Men jag tänkte på det som jag tänkt på några gånger innan och det är eh, egentligen en fråga. Nej, det är så här Det är ett påstående som en fråga. Okej, okay. det... hur lyckas Carl-Filip fortfarande förhålla tal om okay. Järngrist? Varför kommer jag tillbaka varje år? Okej, okay, jag hade två frågor. Nej men såhär, för i, eh, idrottare som håller på med individuella idrotter mm. Är ju alltid smartare Mer vältaliga Och framstår som mycket mer intressanta personer Än lagidrottare För visst är det så Och varför är det så Ja, ja jo, absolut. Jag, jag håller med Jag tror att det är mycket glas som krossas där ute När ni hör detta Att det ligger nog någonting i det ja. eh, Var det kommer ifrån Krossa med äh, glas då Nej, jag kommer det inte från från, från taket. Då är du nog att springa. Men ja, vad jag tänker på. Individu, individu, individuella. Bara att man kan uttala det. Det är liksom något här. Test. Nu lyser du igenom att jag är lagidrättare. Ja, exakt. Även idrottare som håller på med singelidrottare. Ja. Ensamidrottare ska man säga. Ja, ja. Mavericks, ensam, varje mm. eh, tråkiga människor de, eh, de måste man liksom, måste ju motivera sig själv på ett helt annat, helt annat sätt, man, man har inte samma press på som man vet att om man som lagidrottare har en dålig dag så finns det folk där som kan rädda upp det ja. ja. du hamnar på bänken kanske, någon annan gör jobbet men du håller med om det också? jag håller med ja. med det du säger eh, jag tror att det, det bygger mer karaktär att hålla på med en eh, men singel, ensam i ja. För liksom inte för att ta mot honom, men John Gudetti skulle ju aldrig kunna ha varit en, en, en skyddskytt eller en längdhoppare eller så. Nej, jag tror... Jag, jag... Han har in, han, inte för att säga, men han, det som man har fått se av honom han har ju ingen förmåga att reflektera över saker och ting. Yeah. Han ja. bara snackar ju på och säger ofta, använder ord lite fel och sånt där som är väldigt roligt. Men, men tänk Margrena Forsberg och... och och Stefan Holm, Christian Odsson, Lisa Nordén är på ett helt annat sätt. Ja, det finns många, många exempel på ensamidrottare som, som har ja, fantastiska karaktärer. Ja. De, man, eh... Men är det fördumande då, tror du, att, att, eh, att eh, hålla på med en lagidrott? Man, man får inte ta lika mycket ansvar själv som du säger, men det är ju kollektiv. Eh, det är liksom fler som ska vara med och ta beslut och träna och bestämmer och sådär. Jag, jag tror att det är... Eh mycket lättare men det som säger att ansvaret eh, som ensamvigdotare är bara, det är absolut bara på dig och så, som lagvigdotare så är det lättare att eh, fly undan eh, rampljuset eh, men som ensamvigdotare du det är, ansvaret, det är bara det är bara på dig eh, eventuellt om du har någon någon tränare då som har ja, ofta sad men prestationen är bara på sig dig eh, I i lag så kan du eh, Ja, det är väl, å, å, om kan vi, vad tror du, i ett lag är lagkaptenen den som oftast är mest eh, och här, har bäst eh, karaktär eller eh, Jag om alltså, man, man tänker fotboll som jag kan mest om, där känns det ju som att jag vet inte, jag tror att det var skillnad förut men nu är ju den som är bäst i laget ofta lagkapten Slatan är ju lagkapten i Sverige för att han är bäst jag vet inte om han egentligen är mest Äh, kaptensmaterialen för jag menar ja men jag förstår det, det, det, det, det, det ska vara. Du pratar mycket, det låter som att jag inte gillar Slattan ja men man måste ju <laughs> om man ska prata om honom som person så kan man ju tycka att man kan inse att han är på ett visst sätt och... ja nej jag vill vill ta en bra en krigare en ledare så hade jag ju så hellre sett som, som en lagkapten ja. och jag säger absolut samma sak att Slattan. Fantastiskt på, på många sätt. Men jag har sett honom som ledare. Om man ser till Barcelona, så är Carlos på jobb i lagkapten. Ser jag mig som absolut och självklar eh, lagledare. Eh, lagkapten Jag vet inte vem jag har satt i så sällan. Men jag tror också. Och när jag ser då på, på Barça-Söp, så tror jag fortfarande att Carlos Piol är den som är mest. Det har han ju aldrig velat prata med. Mm. Så jag tycker det verkar mest intressant. Så jag tror att, det att den som är lagkapten är nog mer som en ensam bidrottare för rampljuset faller på dig. Ja. Samma som en ensam bidrottare. Målvakt är kanske också mer det är som en ensam bidrottare i ett lag. Ja. för att mitt, alltså Om jag är målvakt så min prestation hänger ju inte så himla mycket ihop med vad de andra gör. På ett sätt gör det det men inte lika mycket som om man spelar. Ja, jag vet inte. Men, nej men för det är ju, ja, det är ju intressant det där. Men du har ju vad har du hållit på med jag, jag har ju Handboll och fotboll har varit störst. Sen har jag provat eh, lite simning. Eh, en, del ja, en, bra, ja. Ja. Eh, en del tennis. En del tennis. och Jag har inte hållit på med det så länge kanske. Eh, så att eh, jag har inte gått några matcher. Jag har inte varit med i några riktiga det är så, tävlingar Alltså det det. boxning <laughs> Ja, Jag vet inte hur att du skulle ta för och, och gå några matcher Jag trodde inte ens vi kom till den punkten Men det var alltså, Kände du att du, inte, att du inte ville en dag Så ja, då var du ju skit Det, det fanns ingen annan skylla på dig själv Det är kanske lite jobbigt för vissa människor Men det, det krävs nog en viss, en viss typ av människa Ja, men alltså... Det är riktigt bra på det. Du ska ha talang för tennis men du måste också ha en jädra, ja, det? jävla huvud. Du ska älska att gå ut och mäta dina krafter mot någon. Ja. Och det, tycker jag inte att, det tror jag inte att alla som håller på med lagidrott känner på samma sätt. Nej, inte varje gång. Nej. För då vet, vet man att man kan lämna över det på andra. Det, det kanske om, om du har problem med prestationsångest. Du ska definitivt hålla på med loggdaterat. Ja. För då kan du. Ja, du, du känner nog på samma sätt. För du vet att ögonen faller kanske på de andra mer. Ja, ja men och, och, och liksom alla situationer är ju alltid beroende av flera spelare. Så det blir ju aldrig den, den grejen. ja Att folk står och bubblar just, just åt dig. Vilket ja. man, man ofta, antagligen ofta har i bakhuvudet. Att folk så står bubba på nu och tycker att man är skit och hård kritik. Ja. För det, det faller på laget, det faller inte på dig. Nej. Om du kanske är målvakt och tappar in bollen massor. Mm. Du På så sätt så, som du nämnde tidigare är målvakten mer utsatt. Ja. Och en straff då är det en mot en men det är ändå inte på lika villkor. Det är upp, Rädda målvakten så, i fotboll då ja. så är det jätteprestation av ja, att han ska inte rädda den. I en tennismatch så ska ju båda göra samma sak. Slå bollen så den andra inte lyckas. Men jag hatar ju det där. och, och mäta den här kraften med någon. För det är ju på något sätt... Jag tror att jag hatar ju att förlora också, som många gör. Men det är just det att... Det är ju mycket värre att förlora än vad, är, än vad det är härligt att vinna. Så lika är ju en härlig kompromiss, tycker jag. Så, så alltså, du, du ligger under med, med massor i en match, Men det kan vi inte kalla det lika. Ja, men exakt. Det, det finns ju vi... inte lika i tennis, har förstått. Det är jättekonstigt. Du där, därför håller på i flera timmar ja. Dagar. jag tror de är absolut längsta matchen samma. Men nu fick jag en, en fundering här finns det någon individuell idrott där det kan bli lika? Kanske finns många. för om du, om du stannar på samma höjd i höjdhopp så, så räknas ju eh, liksom och ja, sånt där just ja. jag vet inte om man hoppar exakt lika långt i, i fridrott så är det väl det näst lägsta hoppet som kanske räknas. Eh, eller jag, jag, jag kanske bara har väldigt snäv nu eh, vad jag tänker på individuell ledare jag tänker på tennis och på fridrott. Eller... Ja, det det Kan man lika där? Det, det kanske kan. Ja, inte om eh, ju, om boll och en eh, så någon annan lupa. <laughs> Tyson Gay. Ja. Jo, det finns ju faktiskt en, en ja, då skulle springa på exakt ja. samma och de här jättefancy Och megaklockorna inte lyckas skilja dem åt. Ja. Det är det nog att ta det till extremt. Ja. För Nej, för man räknar ju inte tusendelar. Ja, Nej, det tror jag inte. Ja, då, eller, då får man zooma in hårdare och se vem som inte rakar sig den morgonen. Ja. Men det finns ju också lager där det är nästan inte blir lika typ basket. Jag gillar inte basket heller. <laughs> men det, har inte det göra. Nej. Men, nej. men då går det ju till förlängning och straffar. Det är inte om det är en liga. Äh, med individ, sporter som inte har... Som, som håller på med ligger, Jag tror vi är ute på väldigt... Jag, jag tror vi får återkomma där. Jag ja. tror att vi gör bort oss jättemycket. Ja, jag, jag vi är ute på ja. <laughs> bara för att vi... Vi, vi, vi är ju produkter av lagsportskapitlet. Eh, eh, ja. Jag är ganska nöjd med det. Ja, och vi blir väl då kanske uppfostrade in i det av, av våra föräldrar. Jag tänkte berätta lite en liten historia nu. Ja, gärna om, om hur nära det var att jag blev skitbra på sjunga. Det så. Men när jag var tio år så fick jag ett brev hem från domkyrkans gosskör i Göteborg. Domkyrkan är en stor härlig kyrka. Det hör man nästan framåt. Där de på något sätt att de sökte gossar. eller ja, och som skulle sjunga i den här kör. Och jag tror att det var så för att vi hade uppträtt så i skolan. Och vi hade varit i sånger och så var det någon tjej i klass som hade fått sjunga solo. Och jag vet inte om jag var avundsjuk på det där men jag tänkte fan det kan väl. Man... Det känns som att det alltid var tjejer som göra det. Det kan vi också göra och jag tror att jag hade föreslagit att jag och någon annan kille eller någon annan kille skulle sjunga någonting på avslutningen. Jag tror aldrig vi gjorde det men jag tror att min lärare eh, jag tror att det var hon som på något sätt fick, eh, gjorde så att jag fick det här brevet för alla fick inte det i klassen. Men så ja, det var rätt bra tyckte jag. Jag vet inte varför men eh, på något sätt så ville jag göra det där. Så jag var in någon löjlig låt hemma och skulle gå dit då. Man fick anmäla sig, man skulle ge upp då, det var som en audition. Och, eh, Eh, när vi kom dit det var min mamma som vi gjorde mig i sällskap dit så vi fick upp massa trappor och det var liksom ett, något stort rum med massa bilder på kungen och det var liksom en konstig stämning sådär. och sen så ändrade jag mig och jag ville inte längre och min mamma hon är ju inte musikalist eller jag är ju inte alls uppvuxit hem som har någonting med med sång och musik att göra så det här var ju någonting som jag verkligen själv då hade kommit på mm. men hon tyckte nog det kändes lite konstigt där stämningen eh, på något sätt så hon Tvingade jag ju förklart inte kvar mig utan då, då gick vi därifrån. Och då åt jag mitt, först, mitt livs första araxboll, vi tog en fika istället. Och sen så tänkte jag aldrig mer på det där. För, för, ja, jag har väl tänkt på det många år efter. Men så på något sätt så var det ju någonting som jag inte ville längre. Jag ville det först eftersom jag kom dit. Men det var inte så att det var någonting jag fortfarande ville men inte vågade. Och det var ju tur att jag inte, jag tror inte jag hade, jag hade nog inte blivit uttagen. Jag hade liksom fått ett, av, ett avvisa där Och det är kanske alltså hade satt vet på <laughs> Det hade väl bara varit ett kvitto Bara att du kan inte sjunga Nej precis, men alla barn låter ju okej okay när de sjunger Men jag tror att de som då höll i en audition De hör ju fall det här är ett barn som kan eh, Sjunga på riktigt eller inte Ja fan, du är ett barn innan målbrottet. Du hade antagligen inte fått fortsätta efter målbrottet. Nej, nej Jag har jag, hört dig sjunga idag Jag har fruktansvärt dålig gånger Inte fruktansvärt det är kanske... Nej, ja. vi, vi får se nästa, Jag tror att vi måste ha lite lite lägre blodhalt i ådrarna. Ska vi sjunga då eller? Det, ja men det brukar vi ju mittsommar. Ja då ska vi Mittsommar sjunga alltid. Jag tror du med att jag skulle sjunga i podcasten nästan. <laughs> ja, kan vi sjunga. Nej vi Nej nej vi vill fortfarande stiga i lyssnare. Ja det gör vi kanske. Ja. Men annars så har vi ju båda två, vi pratar ju om lagidrott. Vi har ju liksom inte tagit några jättespeciella speciella Vi har ju ägnat oss åt saker som våra föräldrar typer på med. Så, definitivt Ja. Men det hade ju varit, man är imponerad om man har talas om någon som kommer från samma bakgrund som oss och sen så helt plötsligt blev han eller hon intresserad av opera eller någonting och gick iväg och började sjunga det. Fortfarande inte hört om det. Jag har inte heller hört talas om det. Det händer på. nog inte så ofta. Nej, men, men på det, något det, sätt har det ju hänt någon gång eftersom alla håller inte på med samma grejer. Det är sant, men vi vill om det är några som känner oss som har valt en helt annan linje. Hör av er. Ja, kalleospodcast@gmail.com. Ja, vi får ett maila massa olika grejer så kan vi ta upp det. Har ni frågat oss så gör det. Vi skickar jag dem. Vi svarar så fort vi kan. <laughs> precis. Är det dags för oss att uh, säga tack och hej för den här Ja. Ja. Ja. Ja. Och uh... visa ord. <laughs> <laughs> Snilla spekulera. Ja, precis. Som ju ja. Nej men så vi, vi säger väl det. Eller har du sett som att du vill säga något? Ja, jag försöker, men varför ska jag komma på något snittsvitt? Jag vet inte, jag tror i slutet så har folk redan stängt av. När man säger, ja men då tackar vi, då bara trycker man stopp. Ja, ja precis, då gör ju det då. Man, vi borde straffa dem genom om... att säga något bra nu. Ja, eh... ja. Men Vi säger tack till er för den här gång. Ha det gott. Ha det, hej.